שש עגלות צב ושנים עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלווים איש כפי עבודתו. וייקח משה את העגלות ואת הבקר, וייתן אותם אל הלווים.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 שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בין בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון בן עמי נדב.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 שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה. מזרק אחד כסף שבעים שקל משקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד כבש אחת בין שנתו לעולה. צעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, העלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליהו בן חילון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור.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 מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בין בקר, איל אחד כבש אחת בין שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים. העלים חמישה עתודים חמישה כבשים בן השנה חמישה. זה קורבן אל יסף בן דעואל. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלי שמע בן עמיהוד. קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר איל אחד טבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת וזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד. ביום השמיני נשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור. קורבנו כערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. רף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן גמליאל בן פתעצור. ביום התשעי נשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני. חורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה, מזרק אחת כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פער אחד בין בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, זעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה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 מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בין בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולם. צעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן פגעיאל בן עוכרן. ביום שנמעשר יום נשיא לבני נפתלי אחי רע בן עינן. קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה שקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחם כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. פר אחד בין בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולם, שעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבחה של עמי. בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן החירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח ביום, היא משך אותו מאת נשיאי ישראל, קערות כסף שתים עשרה.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 כל הבקר לעולה שנם עשר פרים, אלים שנם עשר, כבשים בני שנה שנם עשר ומנחתם, ושעירי עזים שנם עשר לחטאת. וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים, אלים שישים עתודים שישים, כבשים בני שנה שישים, זאת חנוכת המזבח אחריהם משך אותו. ובא משה לאוהל מועד לדבר איתו. וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו.